Oofstuk 53 Die vraag van Sirenius oor die godelike weese van die kind. Joosef probeer een verklaring te gee dier middel van die levende woord van Elohim in die profete die verbetering van Joosefse opvatting dier die kind Yahshua. Eers na rakiet Sirenius Joosef op sy geneem en aan hom gesê, my verewe vriend en broer, het jy gehoor wat die kindje aan my gesê het? Het jy gehoor hoe hy nou een keer baie openlik en recht het gesê het, ek jou meester en jou Elohim? As ek denk aan sy al wil en die dienaars uit die jimmel van die jimmel wat altyd op hulle aangezichte neerval as die kleinkie praat, dan is die kind inderdaad die enigste ewige waarachtige Elohimenskeper van die wereld en van alle dinge wat daarop is. Vriend, Broer, wat sê jy van hierdie getuinis van my, is dit nie so nie, of is dit anders? Selfs Jozef was a bieke verbaas hier oor, want hy het die kind wel as ‘n volkome seen van Elohim beskou, maar as die Godheid self, het hy hom nie beskou nie. Na Rikkie het hy dan ook gesê, Dit sou iets wat a gewaagd mag wees om die kind as Elohim self te beskou, Dit is echter met die judeers soe, dat hulle kinders van Elohim is, en dis ook seens van Elohim, en dit dat die her alreeds van haar vader Abraham af, wat ook in seens van Elohim was, en dis is hulle ook sy nakomelinge. Bovendien was daar by ons ook altyd groot en kleiner profete gewees, en as hulle gepraat het, dan het hulle uit Elohim gepraat, en Elohim het gerig en steeds in die eerste persoon door hulle gepraat. Soe die meester een keer dier Jesaja gespreek, want ek is die meester, die Elohim, wat die sienbeweging bring, so dat sy golwe woed. My naam is Jawe, van die leerskare. Ek le my woord in jou mond, en bedek jou onder die skade wie van my hande, om die hemel te plant, en die aarde te grondves, en aan Sion te sê, Jy is my volk. En kyk, ook al die Al die profeet so in die eerste persoon gepraat, asof hy self die meester was, dan is hy echter nogthans nie die meester nie, maar die gees van die meester praat alleen net so dier die mond van die profeet. En kyk, so sal het ook hier wees, Elohim wek in hierdie kind een baie machtige profeet op en praat nou reeds vroegtijdig deur sy mond, soos eens dier die mond van die sien saamhel. Nou was Sireneus weliswaar gerisgestelde, maar die kyntjie verlang dat Jozef en sy na om toe moet kom, en hy sê aan Jozef, Jozef, jy weet wel dat, dat die meester meest al in die eerste persoon dier die mond van die profete gespreek het, maar weet jy nie wat die meester een keer dier Jesaja gepraat het, toe hy gesê het in Jesaja 63 vers 1 tot 6, Wie is dit waar haar aankom uit Edom, met rooi mantels uit Bosra? Hy daar, prachtig in die gewaad, wat achter oorbuig in die volheid van sy kracht, dit is ek wat in gerechtigheid spreek, wat machtig is om te verloos. Waarom is die gewaad so rooi en die kleren soos die van een wat die pers trap? Ek het die pers alleen getrap en van die volke was niemand by my nie en ek het hulle getrap met my toren en hulle vertrap met my grimmigheid so dat hulle bloed op my kleer is gespat, en ek my hele gewaad bevlek het, want die dag van wraak was in my hart, en die jaar van my verlossing het gekom, en ek het uitgekyk, maar daar was geen helper nie, en ek het my verbaas, maar daar was niemand wat my ondersteen het nie, toe het my arm my gehelp, en my grimmigheid het my ondersteen, en ek het volke vertrap met my toren, en hulle dronk gemaakt in my grimmigheid, en ek het hulle bloed op die aarde laat afloop. Joosef ken jy om wat uit eer omkom en wat nou gekom het en nou aan jou sê, ek is hy wat gerechtigheid leer en een meester is om te help. By die aanhoor van hierdie woorde het Joosef sy hand op sy bors gelee en die kynkie in sy binnestaan bid. En sy reenies het naanrikie baie sachies aan Joosef gesê, broer, met hier die woorde van die kynkie, wat vir my weliswaar te wys is, kom dit my voor asof ek toch gelijk zou hee. En Joosef het gepraat, Ja, jy het gelijk, maar soveel te meer moet jy nou daaraan gewoond wees, om daar oor te swyg as jy die lewe wil behou. En Sireneus het hier die vermaning diep in sy hart geskryf, en het ook sy leven lang daarop aggegewe.